Oroszország, Szolonovka légtere. Egy órával később, Kos Agacsi idő szerint 19 óra. A testőrparancsnok halkan kopogott az ajtón, aztán várt. Boris Gyumin úgy állt a repülőgép halványzöld, süppedős padlószőnyegén, vigyázban, mereven, a kezét a teste mellé szorítva, mint egy busásborra valóban reménykedő indiai szállodapincér, aki arra vár, hogy a szobából a dúsgazdag arab sejk kiszóljon neki, hogy beléphet. A kopasz harcedzett katona az elmúlt két és fél órát a Jumbo Jet méretű hatalmas Iyushin folyosóján töltötte, az orosz elnök hálószobája előtt. Leült a három méter hosszú, padszerű, kényelmetlen kanapéra, és várt. A cseresznyefa asztalkán felkapcsolta az aranytalpazatú olvasólámpát, mert egyébként nem látott volna semmit. Annak ellenére ugyanis, hogy kint még világos volt, Vladimir Putyin azt kérte, hogy amíg alszik, mindent sötétítsenek be, a folyósót is, ne csak a hálószobáját. Úgyhogy Gyumin személyesen húzta le az ablakok árnyékolóit, végig a húsz méter hosszú folyosón. Az elnök pihenni akart, aludni. Gyumin is fáradt volt, hiszen kimaradt egy éjszakája, de nem feküdhetett le. Bár aludni úgy sem tudott volna, ő legalábbis így érezte. Már csak ezért is csodálta Vladimir Putyin nyugalmát. Atombombát dobott Ukrajnára, és mégis tudott aludni. Gyumin nem csodálkozott ezen, hanem csodálta érte, Rendkívüli ember, mindent előre kiszámító, sok lépést előre kalkuláló államférfi, ezt gondolta róla. Ha az őt körülvevő emberek nem hibáznának állandóan, akkor mindig minden úgy alakulna, ahogy azt az elnök előre eltervezi. De most nem hibáztak, és ezért úgy is alakult. Pedig nem hittek neki. A nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patrushev a legkevésbé. Mégis megint Putinnak lett igaza. Ez járt gyumén fejében. Nem tört ki atomháború, csak hőbörög a világ. Sírnak, vonyítanak, de félnek Oroszországtól. Valójában rettegnek az erejétől. Mielőtt lefekült aludni, az elnök most is pontosan megmondta, hogy mi fog történni. Nem sokára összeül majd az ENSZ biztonsági tanácsa, ezt jósolt a Gyuminnak, ahol kiőrjöngik magukat a nyugati országok. Ennyi, semmi több. Aztán szép lassan béke lesz Ukrajnában. Úgyhogy Gyumint csak akkor keltse fel, ha elkezdődik a rendkívüli ENSZ ülés, vagy ha tényleg valami váratlan történik. Egyébként hagyják békében aludni. A testőrparancsnok most megint kopogott. – Gyere be, Boris! – – szólt ki Putyin az ajtó mögül. Amikor Jumin belépett a szibériai tájképekkel díszített hófehér hálószobába, az elnök az ágy szélén ült. Putyin épp a hímzett bársonymokaszínba próbált belebújni. Az egykori olasz miniszterelnök Silvio Berlusconi hordott ilyet. Amikor nála vendégeskedett, rajta látta először, hogy egyáltalán létezik ilyen cipőféleség. Puha bársony olyan vékony talpal, hogy az utcára ki se lehetett vele menni. Értékes otthoni szőnyegekre találták ki. Berlusconié kék volt, az orrán aranyhímzésű családi címerrel. Putyin piros bársonyból varratta magának Milánóban, aranyhímzésű, kétfejű, cári sas címerrel. Fehér trikóban aludt, szürke pamut melegítő alsóban, zokni nélkül. Nos? Nézett Gyuminra, aki megállt az ajtóban, és várta, hogy az elnök belebújjon a bársony moka színbe, aztán felálljon. Azt történt, amit mondtam. New Yorkban elkezdődött a nyavajgás. Semmi több. A világ nem dőlt össze, miközben aludtam. De a választ meg sem várta, hanem mosolyogva hozzátette. Milyen meglepő! Gyumin bólintott, elmosolyodott, de csak visszafogottan, mert az ő dolga nem az volt, hogy véleménye legyen bármiről is. Aztán átadta Anton Vainó üzenetét. Az észt származású diplomata lassan tíz éve vezette Putyin kabinetirodáját. Itt utazott velük az elnöki különgépen. Az amerikai ENSZ nagykövet 5 perc múlva szólal fel a rendkívüli tanácsülésen, ha esetleg elnök úr megszeretné nézni, de az atombomba ledobása óta semmi más lényeges nem történt, üzeni Vainó úr. Nemcsak a testtartása, hanem a hanghordozása is a pincérekre emlékeztetett. Gyumin érzelemmentes darálással felmondta a menüt. Az odesszai áldozatok számát tíz, maximum ezerre teszik. Aztán elhallgatott és várt. Putyin néma csendben bólintott. Konstatálta a tényeket. Az ő fejében a két hírnek, az ENSZ biztonsági tanácsában zajló ülésnek és az áldozatok számának azonos súlya volt. Pontosabban sújtalansága, mert az arcán azt lehetett látni, hogy lényegében egyiknek sincs jelentősége. Rendben, mondta végül, mindjárt megyek. Pár perccel később újra világos lett a repülőgépen. Felhúzták a redőnyöket, és besütött a felhők feletti kora esti nap. Délkeletre tartottak, úgyhogy jobbról tört be erősebb fény. A mik 29 esek mintha karácsonyfa díszek lennének, és láthatatlan damilon lógnának, mozdulatlan merevséggel továbbra is ott repültek mellettük. Mindkét oldalon kettő-kettő, még mindig olyan közel, hogy az ablakon kinézve szinte látni lehetett a pilóták arcát. A jobb oldalon repülők kitakarták a napot Putyin dolgozó szobájában és a tárgyalóban. Bár már este fél nyolc volt, a fedélzeten olyan hangulat uralkodott, mint egy ébredező kastélyban, egy távoli vidéki birtokon. Mindenki sürgött-forgott, elnöki titkárok jöttek-mentek, hozták az elmúlt két óra összefoglalóit, sajtóhíreit, kormánynyilatkozatait, a felgerjedt világ zizegő őrületét – de Putin minden elétett papírt elhessegetett. Még várni kell, ez volt a mozdulataiban. A por még nem ülepedett le teljesen. Elégedett volt, ez azért látszott rajta. Megalázták, de ő bosszút állt, és átvette az irányítást. Előnyt szerzett. Utánalóhol a világ, ő van a középpontban. Ő diktálja a feltételeket, ő szab irányt az eseményeknek. Nála a kormányrúd, a kezdeményezés, ez mind így együtt kiült az arcára. Mintha éveket fiatalodott volna. A tegnap esti melankóliának, az ukrán háború fáradtságának, a kilátástalan állóháború gyötrelmének nyoma sem maradt. Biztos volt benne, hogy megtalálta a kiútat. Minden az ő bátor huszáros lépésének megfelelően alakult. Amikor az összes résztvevő megérkezett a tízfős elnöki tárgyalóba, a gép leghátsó helyiségébe és a Putyinnal szemben lévő falon bekapcsolták a tévét, és megjelent a kép, az elnök arcán önelégült, cinikus mosoly jelent meg. A New Yorki ENSZ palotta kék fotelekkel körbevett kerekasztalánál épp a 72 éves amerikai ENSZ nagykövet Linda Thomas Greenfield emelkedett szólásra. Ez a szemüveges fekete kövérnő a követük, bökött Putyin a készülékre, mintha egy foci mérkőzés lelátója mutogatna az egyik játékosra, azon csodálkozva, hogy gold tudott rúgni. Szinte felkacagott, úgy fújta ki a levegőt. A vajszínű biztonsági övekkel felszerelt fotelekben minden arcon azonnal az elnökére hasonlító mosoly jelent meg. A szóvivő Dmitri Peszkov még fújtatott is, ugyanúgy, mint Putyin. Na, lássuk, tette hozzá az orosz elnök, és aztán figyelni kezdte a beszédet. Tisztelt hölgyeim és uraim, excellenciás urak és méltóságok! Ma, ezen a tragikus napon, több mint tízezer életet gyászolunk. Ketté tört sorsokat. Látva az atombomba pusztítását, Oroszország borzalmas háborús büntettének, a történelemből most már soha ki nem törölhető, szörnyű és rettenetes gyalázatnak a következményeit. Arra kérem önöket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk a pár órával ezelőtti odesszai agresszió áldozataira. A képernyőn látni lehetett, hogy az ENSZ üléstermében mindenki feláll, a 15 tagú biztonsági tanács összes országának képviselői, a küldöttségek minden tagja, csak az orosz nem. A moszkvai diplomaták a helyükön maradtak, ott ültek rezzenéstelen arccal, néma csendben a kék székeken, maguk elé meredve mozdulatlanul. A mikrofonok összeszedték a piszegéseket, a csendzörejeit. Hallani lehetett, hogy a kopasz szintén túlsúlja a küzdő orosz nagykövet a tollával egyre idegesebben kopog az asztalon. Putyint zavarta a jelenet. A repülő tárgyalójában senki sem mert rápillantani, inkább mereven bámulták a képernyőt. Eltűntek a mosolyok, az iménti döjfös kuncogás, ami az amerikai nagykövet bőrszínére tett célzás után két perccel ezelőtt végighullámzott a bőrfoteleken. Az orosz elnök nézte, ahogy a világ másik felén New Yorkban a kínai ENSZ nagykövet láthatóan dühös arccal áll, és utolsóként ül csak le, miután letelt az egy perc. Még a kínaiak is felálltak. Mindenki ellene van, az egész világ. Kitagadták! Megértette, most értette csak meg. És a repülőn veletartók is mind. Nem nyavajgás volt az enszkülön termében, ahogy jósolta, sem hisztérikus őrjöngés, sírás, rívás, hanem néma csend. Rövid leszek ezen a gyásznapon, folytatta a diplomáciai karrierjét nagyrészt harmadik világbéli országokban, főleg Afrikában felépítő Linda Thomas Greenfield. Amit Putyint tett, amit az orosz kormány tagjai és az orosz hadsereg vezetése tett, az vitathatatlanul emberiség elleni büntet. Meglakolnak érte, innen ebből a teremből üzenem nekik. Már eddig is brutális volt, amit az ártatlan civil lakossággal Ukrajnában műveltek. Kivégzések, kínzások, nők elleni nemi erőszak, gyerekek deportálása, kórházak szétbombázása, állattetemek berejtett taposóaknák, mentőautók szétlövése és hasonlók. Vladimir Putin bűneit felsorolni is nehéz, mert ő a felelős. A XXI. században ilyesminek nincs helye a civilizált világban, Európa határain belül. De igazságot fogunk szolgáltatni az áldozatoknak. Innen erről a helyről ígérem meg nekik. Az ENSZ alapokmányának 51-es cikkeje alapján az Egyesült Államok, mint atomnagyhatalom, fenntartja a jogot az önvédelemre. Mert ez most már önvédelmi kérdés. Vladimir Vladimirovics Putyinnak bűnhődnie kell. Köszönöm a figyelmet! Az elnöki különgépen most ugyanolyan csend támadt, mint a biztonsági tanács üléstermében. Egyelőre sehol sem szólalt meg senki. Sem New Yorkban, sem itt a repülőn. Az aranysas címerrel díszített bőrülésekben az arcok lassan fordultak Putyin felé. Senki sem akart az első lenni, aki ránéz, de az utolsó sem. Megkönnyebbültek, amikor látták, hogy az elnök arcán újra ott ül a jól ismert öntudatos és cinikus mosoly. Aztán maga biztosan meg is szólalt. Cirkusz ez, semmi több, mert csak ehhez értenek az amerikaiak, a cirkuszhoz. Mondta legyintve, könnyedséget erőltetve magára. Megint felkacagott, bár most sokkal erőltetett ebben, ahhoz képest, amikor a beszéd elején megjegyzést tett az amerikai nagykövet testalkatára. Aztán ugyanúgy a képernyőre mutatott, mint korábban. A mozdulatban megint ott a nézd csak, goldrúgott csodálkozás. A biztonsági tanács ülésén az orosz nagykövet kért szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra kérem Önöket, hogy ha az áldozatokra akarnak emlékezni, akkor tegyék ezt kiegyensúlyozott módon. Emlékezzünk mindenkire, az oroszokra is, akik 2014 óta Ukrajnában elhunytak, amikor a nyugat élén az Egyesült Államokkal a legszebb gyarmati időkre emlékeztető módon ukrán putcsistákat segített hatalomra Kievben. Azóta folyik ott nem csak Ukrán, hanem oroszvér is. Önökezték, nagy követ asszony. Tehát azt kérem, hogy most egy perces néma felállással rájuk is emlékezzünk az oroszokra, különös tekintettel a Kreml elleni tegnap terror merényletben elhunyt közel száz ártatlan orosz áldozatra. Az orosz nagykövet befejezte a beszédét, és felállt. Az ülés teremben egyedül, aztán mögötte a teljes orosz küldöttség. Rajtuk kívül viszont senki sem. Most azok ültek, akik az imént álltak, és azok álltak, akik az imént ültek. Cirkusz! Mondom, hogy cirkusz, kacagott fel erőltetett jókedvel Putyin, mintha egy kabaré tréfán nevetne, aztán tapsolni kezdett. Bravo, Vasili! Bravo! Hangosan verte össze a tenyerét, úgyhogy mindenki kapcsolt, és a tárgyalóban szép lassan tapsolni kezdtek. Szibéria felett repülve, a távolból dícsérték meg Oroszország ENSZ nagykövetét, Vasilij Nebenziát. Aztán hirtelen történt valami. Mindannyian azonnal odakapták a fejüket. A taps abba maradt. Ahogy megváltoztak a fényviszonyok, és váratlanul betört a fény az ablakokon, önkéntelenül is jobbra néztek nyugati irányba. A két őket kísérő vadászgép egyszerre, mintha bemutató repülésen lennének, széles ívben elkanyarodott az elnöki gép mellől. Most már nem takarták ki a lemenő napot, megszűnt az árnyék, és hirtelen napfény zúdult a tárgyalóba. A MIG 29 esek megdöntötték a szárnyukat, jobbra billentek, és mint akik elindulnak egy lejtőn, lekanyarodtak az eddig érött pályáról, ott hagyták Vladimir Putyin gépét, és ívben visszafordultak senki sem értette, mi történik. Soha nem eshetne meg velük, hogy a vadászgépek véttelenül hagyják őket. Mindenki felállt és az ablak közelébe ment. Próbáltak hátrafelé kinézni, hogy esetleg a váltás érkezik-e, ezért a manőver, de a nyílt, szabad és tiszta égen nem láttak egyetlen új mig 29 est sem közeledni. Most már Putyin is felállt. Ő a másik oldalra ment, ott hajolt előre, hogy jól kilásson az ablakon. Ott is távolodtak a gépek, az a kettő is elhagyta őket. Már a kanyarodó ív felénél tartottak, legalább egy kilométerre jártak tőlük. Putyin a homlokát ráncolta. Hátrébb lépett. Nem értette. A ráncok nem egyenesek voltak, a homlokán nem a gond terheltség jelei bukkantak fel, hanem annál valami több. Középen az orra felett behorpadtak a ráncok, élesen hullámoztak. Mély a godalom lett urrá rajta. A szája vonlan lászűkült, beleharapott az ajkaiba. A válla előre esett, a nyaka előre nyúlt, hangosan nyelt egyet. Az imént még élénken sugárzó kék szeme elszűrkült. Putyin lehuppant az ablak melletti kis ülésre, de továbbra is kifelé nézett. A semmit bámulta a vadászgépek helyén. Az arca már elrejtőzött az árnyékban, nem tolta annyira közel az üveghez, hogy közvetlen fény érhette volna egyre inkább magában Vételenek. Senki sem mozdult a tárgyalóban. Ném a csendben figyelték az elnököt. Baj van. Tudták, érezték, látták rajta nagyon nagy baj. Gyún! Ordította el magát tíz másodperc múlva Putyin, de olyan hangerővel, olyan hörgő, pánikba esett hangon, mint amikor valakit magával ránt az örvény elkezdi lefelé húzni, de ő még utoljára magasba nyújtja a kezét, és rimánkodik az életéért. «Dyúmin!» ordította újra Putyin, miközben az arcára kiült a rémület.